și în și pe pământ, mi tata, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, care va aduce din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, programul numărul 163. Noi citim și medităm împreună asupra noului testament al Domnului nostru Isus Hristos, respectiv Evanghelia după Matei, Astăzi ne aflăm în Evanghelia după Matei la capitolul 19, vom începe citirea cu versetul 5 în continuare. Înainte însă de a trece la desfășurarea lecției anunțate, haideți să dăm o raită prin părțile Asiei, prin Mongolia, citind una din poveștile lor populare, așa cum am găsit-o și eu scrisă într-o carte de-a lor. Titlul poveștii se numește Lama și Dulgherul. În vremea veche treia odată într-o țară un lama tare aspru. Și tot acolo trăia și un dulgher. Întâlnindu-l într-un rând pe dulgher, lama i-a spus. Oamenii trebuie să se ajute unii pe alții, să-mi faci o casă și am să mă rog zeilor să-ți trimită fericire. Dulgherul i-a răspuns. Câtă vreme mâinile îmi pot ține toporul, nu mi-a nimeni în fericirea. A zis și a plecat mai departe. Când a auzit lama lucrurile acestea și-a scos din pepeni, se cam obișnuise, el ca tot să-i muncească de pomană.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 Vreau să durez în ceruri un templu, dar pe aici duce în lipsă de dulgheri. Trimite-mi, te rog, dulgherul tău. Lama îți va spune felul cum poate găsi drumul până la mine. Chemându-l împăratul pe dulgheri, i-a spus Tatăl meu vrea să-i durez în ceruri un templu. Iată porunca lui. A privit dulgherul, a și a întrebat Să trăiești veșnic, împărate, dar cum să ajung în cer? O, mai ușor că nici se poate, a grei cu răutate lama. Împăratul din cer a pronuncit să te închidem în șura ta, căreia să-i dăm foc. Atunci, odată cu fuiorul fumului, vei zbura și tu drept în cer." Bine, așa să fie," a răspuns dulgherul. Veniți mâine la prânz să mă petreceți la cer." Ajuns acasă, dulgherul i-a împărtășit nevestisii următoarele. Femeie, vicleanul ăsta de lama vrea să mă prăpădească. Ajută-mă numai să facem un singur lucru." Și cât a fost noaptea de lungă, dulgherul și cu femeia lui au săpat un drum pe sub pământ, ducând de la șură până în casă. Către zi l-au isprăvit, iar la prânz împăratul, alaiul lui și cu lama au venit acasă la dulgher. Dulgherul a fost închis în șură, lama a împins o legătură de iarbă uscată către șură și i-a dat foc.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 O lună încheiată a stat dulgherul în casă și n-a și nicăieri. De trei ori pe zi spăla mâinile și fața cu cumâși și curând se făcu mai alb decât un ori de primăvară. Dacă s-a încheiat luna, și-a pus dulgherul straie de mătase albă și s-a înfățișat împăratului. Tatăl tău din ceruri, slăvite împărate, m-a trimis pe pământ poruncindu-mi să-ți dau răvașul acesta, i-a spus dulgherul.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 i dăruit împăratul de-acum dulgherului o cămilă, o sută de țibici de ceai și i-a dat și o nouă și a poruncit să fie chemat lama. Văzându-l pe dulgher cu fața și mâinile albe în straie albe, lama s-a mirat foarte mult. Cum de mai era încă viu? I-a arătat împăratul răvașul tatălui sau din cerul și a poruncit să se gătească repede de drum. Lama s-a gândit în sinea lui. Aha, dacă un dulgher de rând a buti să ajungă în cer și să se întoarcă viu și nevătămat pe pământ, nici vorbă că voi izbuti și eu. A doua zi împăratul alaiului și dulgherul au venit la lama acasă. L-au închis în șură, dulgherul a adus un braț de fân uscat și a dat foc. Lama și-a sfârșit zilele în flăcări și fum. Adesea se întâmplă ca pregătindu-i altuia moartea, nenorocirea să-ți intre ție în iurtă. Nu zice proverbul nostru românesc, cine face lui își face? Iacă așa se întâmplă și cu omul acesta. Iar cuvântul lui Dumnezeu zice, tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Pe semne că lama acesta cunoștea și de aceea ce a făcut el, dulgherului i s-a făcut la loc în tocmai. Aviz amatorilor, fraților, iubiți ascultători, oameni buni, tot Ceea ce faceți astăzi, unuia dintre semenii voștri, bine sau rău, se va întoarce negreșit asupra voastră. Să luăm aminte! Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, te rugăm ca și cu ocazia ascultării mesajului care urmează, să ne deschizi inimile și să înțelegem că nu se poate să trăim o viață fericită nici aici, nici dincolo, decât primindu-L pe Domnul Isus Hristos în inimă, care este bunătatea desăvârșită. Și să nu uităm, Doamne, să facem tuturor celor din jurul nostru tot ceea ce ne-ar plăcea să ni se facă, și nouă. Amin! Curând va trebui gustat veninul negru, lui păcat. Și vei vedea cât e de amor. nesințul conștiinței jar. Și ființele ce de ai ucis, te vor împinge spre abis. Sințenia ce-ai pângărit, câți va fi focul nesfârșit. Și ce ușor, și ce ușor, pute avea Mântuitor. Și ce frumos, și ce frumos, puteii din veci lângă Hristos. Trecând acum la lecțiunea noastră de zi, citim versetul 5 din Evanghelia după Matei, capitolul 19, urma de explicațiile respective, după care ne vom îndrepta către celelalte. Și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și mama sa și se va lipi de nevastă sa, și cei doi vor fi un singur trup. Ne aducem aminte că aici Domnul Isus stătea de vorbă cu fariseii care veniseră să-L ispitească și ca să-L prindă cu vorba, l-au întrebat dacă este îngăduit omului să-și lase nevasta pentru orice pricină. Domnul Isus le spune, lucrul acesta am citit în lecțiunea trecută, că la început n-a fost așa, ci Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și apoi a completat cu versetul pe care l-am citit. Lipire desăvârșită este mai întâi dezlipire desăvârșită. Nu poți să te alipești de nevastă cu adevărat dacă nu te-ai dezlipit cu adevărat de tată, mamă și chiar de tine însuți de căile și viața pe care ai dus-o înainte de a te căsători. Nimic bun și durabil nu se poate face fără lepădare de sine nici în viața de credință, nici în viața de familie. Numai atunci când te-ai dezlipit de toate, te poți lipi cu adevărat și de Domnul Isus și de partenerul de viață. Cei doi vor fi un singur trup, adică cei doi vor fi unul singur. Dacă nu se ajunge la această desăvârșită unitate, nu poate fi fericire nici cu Domnul Hristos și nici în familie. Și această contopire se face numai în dragoste. Dragostea, de altfel, se poate traduce și prin termenul jertfire de sine. Citim în Scriptură, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat. Dragostea adevărată dizolvă cele două părți, una în cealaltă, făcându-le un singur tot, o singură inimă, un singur duh, în două trupuri. Și dragostea care topește inimile nu se bazează pe cele materiale și nici pe talentele uneia dintre părți. Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa Căsătoria din interes material este un izvor de umilințe, este un târg rușinos. Armonia este greu de introdus, numai în cazul în care soții nu sunt legați cu dragoste înfocată. Tot ceea ce nu se clădește pe dragoste, se dărâmă. În Talmud scrie un cuvânt foarte frumos. Dacă iubești pe cineva pentru o sușirea sa, nu iubești cu adevărat. Se poate ca mâine să nu mai aibă acea însușire și atunci să se pierdă dragostea? Dragostea adevărată este dragostea cu care își iubește Hristos biserica. El nu o iubește fiindcă are însușiri, ci o iubește... Pentru simplu fapt că o iubește. Dumnezeu nu ne-a iubit pe noi pentru că am meritat, pentru că am avut noi vreo însușire, ci ne-a iubit și ne iubește pentru că acesta este felul lui de a fi. Tot ce am avut noi au fost doar păcate urăcioase, păcate nenumărate. Iată cum ne-a iubit și cum ne iubește Dumnezeu. Focul dragostei lui ne-a cuprins cu păcate cu tot. Și dragostea este numai așa. Așa cum v-am iubit eu, zice Domnul Isus, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Scrie la Ioan 13, cu 39. Nu există dragoste fără flacără și unde este flacără se topește totul într-o unitate desăvârșită a lucrurilor care sunt consumate de foc. În flacără sau unit. Așa este și în căsătorie. Tot așa este și în viața cu Domnul Isus Hristos. Nu poți avea decât o singură soție, fiindcă ai numai o singură inimă. Și nu poți apăți decât unui singur Domn, Isus Hristos. Și această dragoste, această lucrare, este lucrarea dragostei izvorâtă din credință. Domnul Isus completează ideea în versetul 6 de la Matei 19, spunând: Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce am preunat Dumnezeu omul să nu despartă. Ca să nu cădem în din păcat de stricare a lucrării lui Dumnezeu, trebuie o cercetare amănunțită pentru cunoașterea acestei lucrări. Trebuie să știm ce a Dumnezeu, ca nu cumva să ne pomenim că luptăm împotriva lui Dumnezeu când despărțim sufletele. Tot ce nu este împreunat prin Hristos, tot ce nu este zidit pe Hristos, tot ce nu este lucrat de Hristos este lucrarea celui rău, este lucrarea păcatului. Iar lucrarea păcatului se cunoaște după roadele ei. Și aceasta este așa atât când este vorba de căsătorie, cât și când este vorba de prietenie și frăție. Toate sufletele care au venit cu credință și cu pocăință sinceră la Domnul Hristos sunt împreunate cu El și unele cu altele de asemenea, formând un singur trup, indiferent de locul unde trăiesc pe pământ, indiferent la ce națiune aparține trupul de carne, indiferent din ce grupare religioasă au venit. Căci cei veniți la Domnul Iisus Hristos cu adevărat sunt izbăviți de duhul partidei religioase din care fac parte, sunt uniți în trupul mistic nevăzut al Domnului Hristos. Semnele copiilor lui Dumnezeu sunt arătate foarte limpede în Sfânta Scriptură. După aceste semne îi putem cunoaște și ne putem bucura cu ei oriunde îi vom întâlni. Dacă doriți să vă notați, urmează acum să enumerăm câteva semne din acestea după care cunoaștem copiilor lui Dumnezeu și vom indica și câteva locuri din Scriptură. Deci dacă doriți să le verificați, nu aveți decât să vă puneți la îndemână o hârtie și un creion. Iată așadar câteva din semnele celui născut din nou. Mai întâi, acesta dorește laptele duhovnice și curat, după cum găsim scris la 1 Petru 2 cu 2. Un alt semn este acesta. Cel născut din Dumnezeu iubește pe Dumnezeu și pe cei născuți din nou, găsim scris la 1 Ioan 3 cu 14 și 4 cu 7. Cel născut din Dumnezeu nu iubește lumea cu plăcerile ei. Găsim scris la 1 Ioan capitolul 2 cu versetele 15 și 16. Cel născut din Dumnezeu nu trăiește în păcat. Găsim aceasta scris la Evanghelia după Ioan 8 cu 34, la 1a lui Ioan 3 cu 9 și la Romani 8 cu 12. Cel născut din Dumnezeu se înnoiește neîncetat și crește. Găsim aceasta scris la 2 Corinteni 4 cu 16, Efeseni 4 cu 20 și 24. Cel născut din Dumnezeu păstrează pacea cugetului și pacea cu Dumnezeu, după cum găsim scris la Roma în capitolul 5 cu versetul 1 și la capitolul 6, versetele 20 până la 23. Cel născut din Dumnezeu vestește și altora pe Mântuitorul Său prin cuvânt și fapte. Găsim aceasta la Matei 3 cu 14 și 16. Iubițelor, avem o datorie sfântă și anume aceea de a descoperi pe copiii lui Dumnezeu în orice împrejurare ne-am și de a ne uni cu ei în rugăciune și în părtășie duhovnicească. Avem o poruncă puternică în cuvântul lui Dumnezeu, aceea de a nu face o lucrare de despărțire în rândurile copilor lui Dumnezeu, care sunt despărțiți de secte și de religii, ci să-i ajutăm să iasă de sub robia acestui duh, pentru ca să ne putem bucura din plin cu ei. Chiar dacă cineva are duh sectar, să fim răbdători și iubitori până la capăt, ajutându-l în felul acesta să cunoască și el trupul Domnului Iisus Hristos în care suntem uniți prin nașterea din nou, trup care este mai presus de orice partidă religioasă. Dacă soții credincioși sunt uniți cu adevărat în trupul Domnului Hristos, sunt uniți și unul cu celălalt. Trebuie să cultivăm zilnic în noi felul de a fi al Domnului Iisus Hristos, și viața din împărăția lui Dumnezeu, unde nu vor fi partide, unde nu vor mai fi interese, ci numai dragoste, lumină, adevăr și pace. Contopiți fiind toți într-un singur gând și anume, acela de a slăvi pe Dumnezeu. Alături de cele mai sus, să mai adăugăm un gând. În original, versetul acesta este redat cu următoarele cuvinte între ce a înjugat dumnezeu împreună omul să nu pună spațiu cu alte cuvinte ce împreună dumnezeu omul să nu despartă căsătoria nu este împreunarea numai ci o înjugare la un jug în vederea unei lucrări comune și căsătoria cu Hristos este același lucru vai de cel ce desparte vai de cel care bagă zânzanie între soți Vai de cel care pune spațiu între părți, între soți, prieteni sau frați. Sfânta Monica avea ca slujbă împăcarea celor certați. Cearta este și spațiu între sufletele care se iubesc și s-au unit, dar și apă aruncată pe focul iubirii. Să ne ferim de ceartă, căci ea pustiește iubirea. Toi tineri căsătoriți au făcut odată o convenție ca să se ferească de ceartă și anume... Când soțul venea acasă supărat de la serviciu, trebuia să-și pună șapca într-o parte ca soția să nu-i spună niciun cuvânt până ce el se va liniști și astfel să fie pace. În același fel, când soția era necăjită, trebuia să-și îndoaie un colț de la șorț ca soțul să nu-i spune nimic când va veni acasă. într o zi însă, ce să vezi? Vine soțul cu șapca într-o parte și găsește pe soția lui cu șorțul îndoit la un colț. Ce să fac acum? De data aceasta, fiecare avea dreptul să vorbească. Cearta a fost gata și s-a aprins cu putere focul între ei. Vedeți, astfel de convenții merg în case necreștine, pentru că în familia creștină, unde și soțul și soția sunt predați Domnului Isus, orice ispită și orice încercare sunt aduse la picioarele Mântuitorului, care rezolvă totul admirabil în chip dumnezeiesc. Cearta vine numai din firea veche fire care își caută mereu drepturile. Creștinul își ține firea lui pe cruce ca să nu-i facă necaz și amărăciune. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru orice nouă lumină pe care ne-o dă ca să putem trăi o viață normală creștină în toate privințele, atât în cămin, în adunare, cât și în societate. Amin. În versetul 7, Domnul Iisus Stă de vorbă mai departe cu farisei și aici îi auzim pe ei intervenind. Citim versetul. Pentru ce dar, i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea neveste o carte de despărțire și să o lase. Ce putem să vedem și aici? Sfaturile, poruncile și lucrările omului pentru a îndrepta ceea ce Dumnezeu a făcut, au menirea numai să încurce și să strice. Căci ceea ce a făcut Dumnezeu este în firea lucrurilor, este ceva normal, natural și nu poate fi altfel. Și dacă el a făcut ceva strâmb, strâmb după părerea omului, iar omul ar vrea să îndrepte, apoi această îndreptare este mai strâmbă decât ceea ce îi se pare lui că a lăsat Dumnezeu strâmb. Moise a poruncit ca bărbatul să dea nevestei carte de despărțire și să o lase. Și Moise a fost om. Dumnezeu i-a făcut omului nevastă, tot așa cum i-a făcut inimă și toate celelalte mădulare ale trupului. Dacă vrea omul, poate să-și unul sau mai multe mădulare, dar prin aceasta nu mai este întreg. Și dacă și-ar scoate inima, ar rămâne fără viață. Iată, așa arată lucrarea omului față de ceea ce a făcut Dumnezeu. Nevasta face parte din trupul bărbatului. Cei doi vor fi un singur trup, a spus Dumnezeu. Dacă vrea bărbatul să-și lase nevasta, o poate face, dar rămâne schilod sau chiar fără viață, adică fără viață fericită. Unde este despărțire, nu mai poate fi fericire, chiar dacă despărțirea ar fi atât de îndreptățită ca și tăierea unui braț cangrenat. Soția sau soțul nu pot fi comparați cu alt mădural din trup decât cu inima. cât de bolnavă ar fi inima, tot nu te desparți de ea, pentru că inima este viața ta, este motorul vieții. În textul original al Bibliei, în locul unde noi avem scris ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă, textul vine în felul următor. Între ce a înjugat Dumnezeu omul să nu pună spațiu? Căsătoria nu este deci numai împreunare, ci o înjugare la un jug în vederea unei lucrări comune. Vai de cel ce pune spațiu, vai de cel care desparte și bagă zânzanie între soți sau între prieteni sau între frați. Când împreună sau când înjugă Dumnezeu, el știe bine ce face. El știe că numai așa poate merge lucrarea și că numai așa este natural, iar dacă omul pune spațiu, adică desparte, înseamnă că zădărnicește mersul natural al lucrurilor. Și pentru lucrul acesta vine o zi de judecată, să fim siguri. Despărțire, în textul original, este arătat prin cuvântul apostasis, apostazie, și asta înseamnă lepădare de credință. Cine se desparte, se lepăde de credință. Orice călcare de legământ este o lepădare de credință, pentru că legămintele trebuie să fie veșnice. Despărțirea de acel cu care te-a înjugat Dumnezeu este despărțirea de Dumnezeu. Da, acesta este adevărul. În versetul 8, Domnul Iisus le dă un răspuns la farisei. Iisus le-a răspuns, Din pricina pietrării inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Iată, iubiților, câtă limpezime este în răspunsul Domnului Iisus și ce simplu și desăvârșit dezleagă el întrebările și nedumeririle oamenilor. Toate complicațiile, toate încurcăturile și toate greutățile în toate problemele s-au ivit mai târziu, pricinuite de satana și de oameni, dar de la început n-a fost așa. Vrem să fim lămuriți într-o problemă? Să privim cum a fost la început și să ne însușim. Câte certuri, câte războaie și câte neînțelegeri ar fi fost înlăturate dacă am fi învățat de la Domnul Isus? Cum să rezolvăm problemele? Începutul lucrurilor este totdeauna curat. Mai târziu se întinează. Începutul lucrurilor este de la Dumnezeu. Simplu, natural și frumos. Mai târziu se amestecă omul cu lucrarea lui și îl denaturează, îl încurcă și îi strică frumusețea simplității. Se pun întrebări cu privire la anumite practici și învățături religioase. Ei bine, vrem să știm răspunsul limpede și dumnezeiesc? Nimic mai simplu, să privim cum a fost la început. Și dacă vrem să fim limpeziți și fericiți, să credem și să trăim cum a fost la început. Ce ușor s-ar fi rezolvat problema icoanelor, fără să mai fie nevoie de o de ani de război din pricina lor, dacă s-ar fi privit cum a fost la început. Ce ușor am înțelege noi anumite lucruri, dacă am urmat sfatul și învățătura Domnului Priviți cum a fost la început. De ce să mai căutăm să vedem cum a intrat vaca în grădină? Să punem mâna pe un băț și să o scoatem afară pe poartă cât mai repede, căci ne produceți stricăciune. Tot în felul acesta, de ce să mai discutăm fiecare problemă în parte? Cel mai simplu este să vedem cum a fost la început și să ne însușim așa. Nodul gordian al formelor și practicilor neevangelice nu-l poți dezlega, ci trebuie tăiat cu sabia aceasta. La început n-a fost așa. Toate lucrurile care s-au evit, s-au evit din pricina împietririi inimilor oamenilor, din pricina neascultării de cuvântul și voia lui Dumnezeu, din pricină că a fost introdusă firea veche în lucrarea lui Dumnezeu. Dar la început n-a fost așa. Oricât de mare ar fi un om, fie el Moise, Ilie sau altcineva, și oricât de bine ar fi intenționat în introducerea de forme și practici noi față de cele de la început, Totul are menirea numai să încurce și să întunece lucrurile. Vrem să fim limpeziți? Să trecem peste tot ce a rânduit omul și să primim ce a lăsat Dumnezeu la început, atât în problema căsătoriei, cât și în problema vieții de credință. Să nu uităm cuvântul Domnului care spune așa. Stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună. Umblați pe ea și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Textul acesta se găsește scris la Eremia, capitolul 6, cu versetul 16. Iubiți ascultători, încheiem aici programul nostru numărul 163 al emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom întâlni din nou rândul viitor cu ocazia programului 164, când ne vom îndeletnici cu citirea cuvântului din Evanghelia după Matei, capitolul 19, începând cu versetul 9. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute ca noi să ne deschidem inimile și să primim binecuvântarea Lui. Amin.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 Ești pentru veci tot recutul. Prin nesilgele curs pe calva. Mi-am schimbat temerile, pentru când ești glorios.